Що на містку, за Віктором Гончаровим. Що на вигнутім містку? А по вигнутім містку сходить сонце у вінку. Що у небі над селом? А у небі над селом журавель махнув крилом. Де сховався теплий вітер? А сховався теплий вітер у долині серед квітів. Що на річці біля броду? А на річці біля броду п'є веселка чисту воду. Що у лузі на траві, а у лузі на траві роси світяться живі. Що під тихою вербою, а під тихою вербою ти цілуєшся зі мною.